Опікуватись ними доручили Вісітасьон, індіанці з племені Гуахіро, котра потрапила до Маконду разом із своїм братом, рятуючись від страшенної пошесті, безсоння, яке вже кілька років мучило їхніх одноплемінників. Обоє були вельми послужливі і роботящі, і Урсула найняла їх собі помічниками в господарстві. Ось так воно і вийшло, що Аркадіо і Амаранта. Почали розмовляти мовою гуахіро раніше, ніж іспанською, а також навчилися їсти юшку з ящеркою та павучі яєчка, чого Урсула навіть не помітила, бо саме захопилася виробництвом людяникових звіряток, яке обіцяло бути дуже прибутковим. Макондо геть перемінилося. Люди, що їх привела Урсула, на весь світ розхвалили родючі землі довкола селища, а також його вигідне розташування в долині. І невдовзі доти скромне сільце перетворилося на пожбавлене містечко з крамницями, майстернями ремісників і постійним торговим шляхом, що ним прийшли перші араби в капцях з сережками в бухах і стали міняти разки скляного намиста на папуг. Хосе Аркадіо Боендія не мав ані хвилини спочинку. Зачарований довколишнім реальним життям, яке здавалося йому фантастичнішим за безмежний світ його уяви, він втратив будь-який інтерес до алхімічної лабораторії, дав спокій речовині, виснаженій за довгі місяці всіляких дослідів, і знову зробився тим розсудливим, заповзятим чоловіком, котрий колись вирішував, де прокладати вулиці і як ставити нові будинки, щоб нікому не дістались якісь переваги над рештою односельців. Нові поселенці так само почували до нього глибоку повагу і, не порадившись із ним, не закладали жодного підмурка, не ставили жодної загорожі, бо навіть постановили довірити йому розмежування землі. Коли повернулися цигани-штукарі зі своїм пересувним ярмарком, нині перетвореним на велетенський заклад для азартних ігор, то їх вітали радісними вигуками, сподіваючись, що з ними прибув і Хосе Аркадіо. Та Хосе Аркадіо не повернувся. Не привезли вони й людини-змії, яка, на думку Урсули, одна могла вказати, де шукати їхнього сина. тим циганам не дозволили зупинитися в Макондо, попередивши, щоб надалі їхньої ноги тут не було, бо тепер їх вважали втіленням жадібності і пороків. Проте Хосе Аркадіо Боендіа недвозначно заявив, що стародавнє плем'я Мелькіадеса яке стільки долало до звеличення Макон до своєї тисячолітньої мудрістю і чудесними винаходами, завжди буде прийняте тут із розкритими обіймами. Але, як розповідали різні мандрівники і зайди, Мелькіадесове плем'я було стерте з лиця землі за те, що зважилося переступити межі дозволених людям знань. Визволившись, бодай, на якийсь час із болісних лабець своєї уяви, Хосе Аркадіо Буендія невдовзі запровадив у містечку впорядковане трудове життя, від якого дозволив сам собі відступитися тільки раз, випустивши на волю птахів, котрі від заснування Макондо звеселяли час своїм мелодійним співом, а замість них поставив у кожному будинку годинника з музикою. То були гарні Дорогі годинники з різгленого дерева, вимінені на папугу арабів, і Хосе Аркадіо Буендія відрегулював їх так точно, що через кожні півгодини вони тішили містечко кількома наступними тактами того самого вальсу, а рівно о півдні грали весь вальс від початку до кінця. Тоді ж таки Хосе Аркадіо Буендія загадав обсадити вулиці мигдалевими деревами замість акацій. Він же винайшов спосіб, якого нікому так і не розкрив, як зробити ці дерева довговічними. Через багато років, коли Макондо забудувалося дерев'яними будинками з цинковими дахами, на його найстаріших вулицях і ще рослими далеві дерева, трухляві, з обламаним гіллям, але ніхто вже не пам'ятав, хто їх насадив. Поки батько наводив ладу містечку, а мати зміцнювала добробут сім'ї виробництвом чудових людяникових півників та рибок, що їх настромлених на бальзамові палички двічі на день виносили з дому на спродаж, а Ореліано просиджував нескінченні години в занедбаній лабораторії.